Бо коли б було це, то нащо його ховати? Коли ж цього не було, то значить ці люди були сховані терміти, і їх треба було внести на список, який подасться Білугіну. А з другого боку, який же є реальний доказ, що вони терміти? Жодного. Не можеш бути доказом термітності, коректна віра в непомильність вождя, Правда, Білугін, септополітбюро або той самий вождь, навчав принципу – жодних доказів не треба, треба тільки відчувати можливість ворожості. Не досить і мовчання, і замовчання, і за згоду іноді можна і треба ліквідувати. Але яке було тут мовчання і згоди, що ховалося під ними? І, розуміється, Степан Петрович не міг усього цього говорити бездумній термітці – у якої було тільки почуття ворожості, за якого їй не видно було великої мети, як маленьким істоткам за дерев не видно лісу. Та й вона, щоправда, не домагалася однього від отвертості. Вони, не змовляючись, змовились не говорити на політичні теми. Вони задовольнялись, що тоді, коли він не мав ні з ким чергового побачення у справі анкети, вони бродили по бідних, покалічених вулицях Києва, Попереплітуваних арештуваннями, позавалюваних камінням, поритих ямами. Іноді вони виходили на Володимирську гірку, сідали десь на лаві і мовчки дивились перед себе. А там перед ними не було ні політики, ні руїн, і старий сивий Дніпро, і стрижений далекий обрій Чернігівщини, і широченне небо над ними. Все лишилося цілим, таким самим, як було і двадцять, 20, і двісті років тому». «Слава великим силам, непіддатним, ніяким танкам, бомбам, ворожнечим, крихітних людей». Іноді Степан Петрович, від зворушення своїм звичаєм, брав руку грецької богині і з побожною ніжністю підносив до своїх вуст. Богиня скоса кидала на нього пильним поглядом, але руки не віднімала. Він сам її зараз живопускав, бо них проходили люди, зиркали на них і десь думали – яка була б хороша парочка, коли б йому було трошки менше років та сивини на скронях? Розділ дев'ятий. Аж ось настало перше травня. Свято працюючого люду, свято розквітлої весни, свято визволення від гедот життя. Чекаючи його Степан Петрович і Олена Вікторівна з радістю казали одне одному, що цей день як найрадісніше, найвеличніше святкується в країні, яка вже визволилась від тих Гедот Україні, яка з перших східців щастя соціалізму вже здіймалась на вищі до повного комунізму. І тому їх не дивувало, що у Києві ще з вечора. Були наготовані всі аксесуари святкування, прапори, портрети вождів, гасла, гучномовці, оратори, командири колон. І, розуміється, найточніший розклад руху, яка колона кудою мала рухатись, на якій площі зупинятись, з якими криками слухати гучномовців, що співати, кому як плескати. Так само для них не було нічого особливого в тому, що вже з самого ранку все населення – за виїмком калік старих і немовлят, з ентузіазмом шикувалось на призначених місцях у призначені колони, загортало призначені корогли, прапори, приготовані гасла. На чолі кожної колони, розуміється, був портрет вождя, несений як ікона з написом «Слава, єдиному, вічному, всемогутньому, вождеві всього світу і миротворцеві великому Сталіну». За цим, само собою, йшли менші корогви з меншими вождями і меншими написами, а вже за ними йшли плакати із прокляттями всім злим силам світу і на першому місці американському імперіалізмові, палієві війни, гнобителеві народів, павукові планети. Оркестри справно греміли. Крики вчасно вибухали, пісні на своєму місці лунали, сонце старанно функціонувало, дерева на бульварах зелено сміялись, птахи від радості пурхали, і на всіх без виїмку обличчях людей, молодих, старих, чоловічих, жіночих грали білі зуби радості і безмежного ентузіазму. Ні одного не було ні стомленого, ні задуманого, ні неуважного. Всі слухали ораторів так, як можна слухати спущених на землю на парашутах янголів із вістю про благословення Боже. І коли командир першої колони вдарив долонею об долоню,